Capitolul 10. Tasmania, Ior se scrie Y-O-U-R, Natural, se scrie N-A-T-U-R-A-L, State. Coordonate istorico-geografice. Hobart, un oraș între munte și apă. Prietenia unui italian, Richmond, se scrie R-I-C-H-M-O-N-D. Un orășel romantic. Pe coasta de est. În inima parcului Tasmania Wilderness. Se scrie W-I-L-D-E-R-N-E-S-S. -S. Lancheston. Se scrie L-A-U-N-C-E-S-T-O-N. Impresii fugare. Nu greșesc prea mult dacă susțin că Tazmania, numai la auzul numelui, creează în mintea oricui rezonanțe cu iz exotic îndepărtat, iar distanța sugerată nu poate fi cuprinsă decât cu imaginația. Tasmania este atât de puțin cunoscută și atât de îndepărtată încât chiar și imaginația nu pare suficientă pentru a localiza acest pământ. Insula Tazmania se află încă și mai departe de marginea pământului, cum este cunoscută însă și Australia, în forma aproximativă a unei inimi, Tasmania pare agățată pe continent prin două urechiușe formate din alte insule mai mici. Totuși, distanța cele departe este de peste 250 de kilometri, exact cât măsoară lățimea strâmtorii bas. Se scrie BASS. În general, se poate spune că Tazmania a urmat cursul istoriei mainlandului, adică a continentului din care pare a fi se desprins cu milioane de ani în urmă. Descoperită de olandezul Abel, se scrie A B E L, Tasman se scrie T A S M A N. La jumătatea secolului al 16-lea, insula a fost botezată o vreme după guvernatorul general Van, se scrie V A N, Diman, se scrie D-I-E-M-E-N, al Indiilor de vest, din ordinul căruia Tasman a realizat aventura lui maritima. Apoi, istoria a făcut dreptate și insula a primit un nume derivat de la descoperitorul ei, în loc de țara lui Van Diemen. Populațiile de aborigen au trăit și în Tasmania, dar mărturile civilizației lor vechi de 30-40.000 de, de ani se mai găsesc doar în unele zone muntoase și în caverne. Arheologii încă nu și-au încheiat misiunea, dar faptul istoric al prezenței aborigenilor pe acest pământ nu este pus la îndoială, nici măcar faptul că aceștia au avut o soartă nemeritat de crudă. Fiind exterminați până la ultimul, în secolul trecut, nu poate lăsa urmă de îndoială asupra existenței și continuității timp de zeci de mii de ani a civilizației lor în insulă. Istoria modernă a Tasmaniei e ceva mai scurtă decât aceea a Australiei, întrucât englezii au hotărât trimiterea pe insulă a celor condamnați abia în anul 1804, când s-a înființat o nouă colonie, Hobart, devenind al doilea oraș ca vechime după Sydney, Dacă Australia era considerat locul cel mai potrivit pentru a fi exilați cei condamnați, Tasmania a devenit locul preferat de autoritățile penale din New South Wales pentru a se debarasa de turbulenții condamnați care le dădeau bătaie de cap în plus. Dacă ținem seama și de faptul că principala destinație a condamnaților va deveni Port Arthur, se scrie a -R -T -H -U -R, situat la circa 100 km sud-est de actuala capitală Hobart, putem realiza că aceștia se aflau acolo chiar la capătul pământului. Autorității au judecat corect la prima vedere situația. Se știa că Tasmania este practic sălbatică în întregime, iar condamnații vor avea un trai pe măsura faptelor lor. Se pare însă că omul sfințește locul și noi locuitori s-au apucat imediat de treabă, au înființat fermele agricole și zootehnice, au început să lucreze la pădure și au reușit să-și creeze în scurt timp oarecare bunăstare care le-a schimbat viața în bine. Izolarea de restul continentului, ideea că sunt condamnați și aruncați undeva prea departe într-un mediu ostil și nepopulat, au constituit factori de influență în conturarea unei anumite personalități, a populației Tazmaniei. Astăzi, Tessis, se scrie T-A-S-S-I-E-S, -S denumirea prescurtată a locuitorilor, manifestă o ușoară superioritate față de cei de pe continent, născută probabil tocmai din trecutul lor mai zbuciumat și din condițiile de izolare în care continuă să trăiască. Mândria pe care o afișează este însă motivată și susținută de alte câteva elemente, Nivelul lor de viață e mai ridicat decât al altor state ale țării. Izolarea le asigură și o anumită protecție și autonomie, iar ironia istoriei a făcut ca tocmai locul cel mai înspăimântător pentru condamnații de odinioară să cunoască astăzi atmosfera calmă, mult mai curată sub aspectul violenței și criminalității. Tasmania are cea mai redusă rată a criminalității din întreaga țară. Denumirea populară The Natural State vrea să sugereze că Tasmania este un altfel de pământ, cu o natură mult mai armonioasă și mai apropiată de cea a Europei, de exemplu, sub aspectul reliefului. Tasmania are de toate, un litoral întins și spectaculos care, în zona Hobart, pare zdrânțuit din cauza zecilor de insule și peninsule de forme neregulate. În partea de sud-vest, relieful este de-a dreptul fascinant prin munții și lacurile, ce par nemișcate încă de la începuturi. Zona de nord-vest este mai puțin populată, iar condițiile pentru agricultură sunt neprielnice. Coasta este adesea lovită de furtuni, iar climatul nu este propice unui turism intens. În schimb, coasta de est are o climă subtropicală și este ferită de fenomene naturale neplăcute, ceea ce atrage foarte mulți turiști. În zona centrală se întind câmpii roditoare cu climă favorabilă unor activități agricole și creșterii animalelor. Între Hobart și Lancheston, în nord, legătura se face printr-o șosea în foarte bună stare care străbate o zonă încărcată de istorie. De-a lungul șoselei se pot întâlni construcții datând de la începutul secolului trecut. Sate cu case vechi, multe amintind de atmosfera englezească prin stil materiale, organizare, arhitectură. Oricât este de mică privită pe hartă, Tasmania apare un apendice insignifiant al Australiei Insula are totuși dimensiunile unei țări ca Islanda. Este încă o dată mai mare decât Elveția și-ar intra de peste trei ori în suprafața României. Distanțele maxime dintre extremități sunt 315 km de la est la vest și 280 km de la nord la sud. Sub aspect climatic, Tasmania are câteva particularități față de continent. Ai sunt cunoscute toate cele patru anotimpuri, cu deosebirea că iarna este mult mai blândă, 12 grade Celsius, iar vara nu este excesiv de călduroasă, 21 de grade Celsius. În general, Tasmania are o climă temperat-continentală, ceea ce e o excepție pentru emisfera sudică. Vegetația e și ea adaptată acestei clime și orice european va regăsi în Tasmania cel puțin un aspect, relief clima vegetației al țării sale. Personal am avut senzația că mă aflu în România, în mai multe zone. De exemplu, în Credl se scrie C-R-A-D-L-E, Mountain, și Lake se scrie L-A-K-E, saint Clair se scrie C-L-A-I-R zona montană cu lacuri limpezi și o atmosferă carpatină. Împreună cu Franklin Gordon, se scrie G-O-R-D-O-N, Wild, se scrie W-I-L-D, Rivers, ea formează una dintre puținele zone temperat-continentale din emisfera sudică, iar acest specific, inclusiv frumusețea, valoarea biologică și diversitatea genetică, au determinat autoritățile australiene să o înscrie pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Deși zona care reprezintă circa o cincime din întregul teritoriu al Tasmaniei este foarte bine și rigoros protejată sub aspect natural, ecologic, turiștii au acces și se pot bucura de toate frumusețile oferite ca și de facilitățile și dotările necesare. Populația Tazmaniei e de aproape o jumătate de milion de locuitori din care aproape 300 de mii trăiesc în cele două mari orașe. Hobart, capitala cu 193 de mii, și Lancheston, un fel de capitală a nordului cu 98 de mii de locuitori. În partea de nord se mai află două orașe, Burnie, se scrie B-U-R-N-I-E, și Devonport se scrie d e v e n p o r fiecare cu câte 25.000 de, de locuitori. Capitala statului Hobart, fără să fie o metropolă, are o viață destul de animată sub aspect turistic, cultural, comercial. Locuitorii săi, ca și ceilalți oameni ai Tasmaniei, se conduc probabil după adagiul latin, lente, grăbește-te încet, iar acest fel de a fi nu înseamnă indiferență sau lene, ci pur și simplu este rezultatul istoric, natural, social, și chiar psihologic al convingerii că, în izolarea lor, tesis se deosebesc de ceilalți australieni. Ei preferă acest mod de viață, în ciuda faptului că locuitorii din Melbourne sau Sydney îi consideră oarecum mai înapoiați, mai puțin emancipați. Desigur, depărtarea, poziției izolată, oferta turistică mult mai diversă și mai atrăgătoare, o anumită comoditate a vizitatorilor Australiei și, probabil, alți factori, Timp, bani, interes, preferințe, toate acestea fac ca Tazmania să constituie destinație turistică mai puțin aglomerată. Cine ajunge însă aici, nu neapărat în interes particular, va găsi atâtea posibilități de turism încât va regreta că nu și-a programat mai multe zile de ședere acolo. Principalele forme de turism, atât cât mi-am putut da seama, Constă în vacanțe estivale pe coasta de est, în aventuri montane, în zona amintită din sud-vest și în turismul istoric și cultural. Din teritoriul statului Tasmania fac parte și unele insule mai îndepărtate sau mai apropiate și strâmtoarea bas. În total, suprafața Tasmaniei este de 68.331 km ceea ce reprezintă abia 0,9% din suprafața Australiei. Deci Tazmania intră de aproape 11 ori în suprafața Australiei. În afara elementelor specifice arătate, Tazmania se mai caracterizează prin unele superlative interesante. Unele sunt de nivel mondial, așa cum am menționat mai la început. Altele se raportează numai la Australia. Iată câteva dintre acestea. În Tazmania se află cea mai adâncă și cea mai lungă peșteră, cel mai adânc lac cu apă dulce. Lake St. Clair, pe care l-am văzut câteva exemplare de copaci cu vârsta cea mai mare, 4.000 de ani, sau cu cea mai mare înălțime. Un pin din familia juan se scrie H-U-O-N, vechi de 4.000 de ani, este socotit cea mai bătrână ființă vegetală de pe glob. Eucalipții din Tasmania sunt printre puținii din lume cu dimensiuni neobișnuite, pe de altă parte, în Tasmania continuă să se producă bere, probabil foarte bună, în cea mai veche fabrică de bere. Cascade se scrie C-A-S-C-A-D-E, Brevery se scrie B-R-E-W-E-R-Y, iar un Han, Bush se scrie b u s h -IN, se scrie I-N-N, -N. Este cel mai vechi loc de popas deschis publicului, aflat încă în funcțiune. Cel mai vechi teatru cu activitate continuă este theater, se scrie T-H-E-A-T-R-E, royal, se scrie R-O-Y-A-L. Iar în nord se află cea mai mare fermă de levănțică din lume și singura din emisfera sudică, având o activitate comercială. Poate cea mai interesantă informație raportată la Jocurile Olimpice Sydney 2000 este aceea referitoare la aerul Tasmanian. Cel mai pur aer din lume se poate inspira în zona Cape Grim. Se scrie G-R-I-M pe coasta de nord-vest. Acest fenomen face ca apa ce cade sub formă de ploaie să fie atât de curată încât ea a fost trimisă spre a fi consumată de sportivi olimpici. Distanțele pe care trebuie să le parcurgă tazmanienii sunt foarte mici. În orice punct s-ar afla în interiorul statului, ei nu au de parcurs mai mult de 115 km până la ocean. Pentru a ajunge la serviciu, tazmanienii sunt avantajați de distanțe foarte mici. Locuitorii Tazmaniei se mândri de faptul că au cel mai sigur stat din Australia, unde rata violenței și criminalității este cea mai mică. În Tasmania nu se poate ajunge decât cu cele două mijloace de transport, avionul care te duce foarte repede, doar 65 de minute, și vaporul care îți consumă circa 15-20 de ore. Aveam să survole strâmtoarea Bas și apoi întreaga Tazmanie de la nord la sud. Ruta avionului trecea pe deasupra centrului orașului Melbourne, așa încât am putut avea o panoramă largă de la înălțime a norilor a portului a golfului pe care e așezat. E o panoramă fugară mișcare de la o înălțime mult mai mare decât de pe Rialto, se scrie R-I-A-L-T-O, Tower, 253 de metri, cea mai înaltă clădire din Australia. Pe nesimțite, aeronava iese din spațiul aerian al marelui oraș și se profilează nu numai pe albastrul cerului, ci și pe albastrul verzui al oceanului. După numai un sfert de oră observ deja țărmul dantelat de al Tasmaniei. Zborul deasupra uscatului a fost o încântare, păcat că a durat numai 30 de minute. Dacă aeronava ar fi zburat la o înălțime mai mare, cred că aș fi putut avea panorama întregii insule. Nu era mare diferență între ceea ce mi se așterna la picioare tocmai la peste 20.000 de kilometri departare de țară și peisajul pe care îl cuprinzi acasă, într-un zbor de la București la Cluj, de exemplu. Doar munții erau mult mai scunzi și mai puțin spectaculoși, în rest, dealuri împădurite, văi largi, cu sate și orașe, râuri, lacuri, câmpii, întinse. Tazmania aduce într-adevăr cu Europa, iar eu nu puteam face comparație decât cu România. În jurul orei 17 aterizam pe aeroportul din Hobart, situat la 18 km de oraș. Formalitățile de aeroport au fost extrem de simple și rapide, iar eu nu aveam decât să-mi iau cele două bagaje de mână. M-am instalat confortabil în unul din microbuzele albe ce așteptau pasagerii și eram nerăbdător să fac prima cunoștință cu Hobart, capitala celui mai mic stat al Australiei și singurul cu statut de insulă. După ce am trecut pe frumosul pod Tasman, peste fluviul Derwent, se scrie D-E-R-W-E-N-T, pe care este așezat orașul, șoferul întreabă pasagerii foarte puțin de altfel unde au interes să fie opriți. Spre bucuria mea, șoferul a făcut un adevărat tur al orașului, lăsând pasagerii la diferite hoteluri situate în cele mai pitore zone. Era așadar prima acomodare cu imaginea generală a unui nou oraș, pe care apoi aveam să-l cunosc mai bine în câteva plimbări pe jos. De fapt, nici n-a fost nevoie să mai folosesc mijloacele urbane de transport. Distanțele lungi le-am parcurs cu interes și plăcere pe jos, iar punctele de interes se aflau toate în centru. Șoferul m-a lăsat în locul cel mai apropiat de hotelul ales de mine. Am nimerit în cameră cu un neamț, un francez și cu Roberto, un italian din Torino. Dintre toți cel mai apropiat am fost cu Roberto. Ne-am simțit mai apropiați nu numai datorită latinității comune și vârstei. El avea 56 de ani, eu 58, ci fiindcă amândoi stăteam câteva zile în Hobart, putându-ne face într-o măsură program comun. El stătea în Australia șase luni, dar nu pentru a munci, ci ca turist. Pornise de acasă cu circa 12.000 de dolari și petrecuse în Australia vreo 45 de zile împreună cu soția. Programul lui era mai lung și eu l-am întâlnit în ultima perioadă când era singur. Bineînțeles că și Roberto a rămas surprins de prezența unui român în Australia, iar faptul că ne-am întâlnit în Tasmania l-a făcut să-i sporească și mai mult simpatia pentru mine. Probabil că și aceasta explică apropierea dintre noi. Cu el am discutat programul comun din ziua de 24 ianuarie. I-am făcut o mică lecție de istorie, amintindu-i că, în acea zi, exact în urmă cu 150 de ani, s-au unit cele două principate românești, Moldova și Țara Românească. I-am spus că prima mea grijă era să fac o vizită la agenția de turism și transport Tiger Line, pentru a încerca să obțin ceea ce mă interesa, programe de documentare gratuită. Răspunsul primit la agenție a fost cât se poate de îmbucurător. Programul oferit pentru Port Arthur nu mai putea fi realizat pentru simplul motiv că autocarul plecase deja. În schimb, pentru acea după amiază de duminică, mi s-a oferit un program mai scurt. Vizitarea orășelului Richmond, situat la 25 de kilometri nord-est de Hobart. Port Arthur m-ar fi interesat mai mult nu numai datorită celebrelor închișsori, ci și traseului mult mai lung și posibilității de a vedea mai multe insule, și peninsula Tazman pe care se afla Port Arthur. Mulțumirea a fost de plină că mi s-a spus că mai pot primi o călătorie pe coasta de est în parcul National Friesnet. Se scrie F-R-E-Y-S-I-N-E-T și o alta în cel mai important loc pentru mine și anume în inima lui Wilderness, Tasmania. Parcul despre care am amintit, al cărui principal punct de atracție era lacul La St. Clair. Am primit toate cele trei bilete și instrucțiunile de valorificare. M-am întors spre Roberto Bucuros, iar acesta avea toate motivele să mă fericite. Era ora 10 dimineața, așa încât mai aveam timp suficient pentru a vizita orașul împreună, deși am sugerat italianul n-a dorit să se înscrie în programul pentru Richmond, preferând să rămână în oraș. Oricum ne-am făcut program comun timp de trei ore. Veți spune probabil că e foarte puțin pentru un oraș care are multe obiective turistice interesante. E adevărat însă, Hobart este un oraș mic și cele mai interesante locuri de văzut se află într-o zonă foarte răstrânsă. Și apoi, așa cum procedasem și în alte orașe, chiar în cele mari am făcut și ei selecția de rigoare, fie impusă de timpul scurt, fie potrivit preferințelor mele fiindcă Roberto a consimțit să-i ghid în acea plimbare. Orice vizitare a capitalei Tasmaniei începe cu cel mai spectaculos peisaj oferit de port, ceea ce pentru Sydney reprezintă zona veche numită The Rocks. Situată tot în apropierea portului, la Hobart este Battery, se scrie B-A-T-T-E-R-Y, Point, se scrie P-O-I-N-T cu străduțe înguste și case vechi purtând haină arhitecturală de inspirație englezească de la începutul secolului trecut. O altă coincidență sau similitudine, dacă vreți, cu Sydney, o găsim în Maritime Museum, situat și el tot în centrul vechi. În afara unor vapoare, replici foarte bine executată după documentele originale ale celor adevărate de acum aproape 200 de ani, cel mai interesant mi s-a părut instrumentarul folosit la vânarea balenelor. Se știe că Hobart a fost cel mai important centru pentru această activitate. Am dat apoi o raită prin Salamanca Market, cel mai colorat și mai dinamic colț al orașului. Fiind cea mai sudică bază navală a Australiei, nu este surprinzător că aici se află și o interesantă antaretic, se scrie A-N-T-A-R-E, T-I-C, Research se scrie R-E-S-E-A-R-C-H, Exhibition se scrie E-X-I-B-I-T-I-O-N. Cu cel mai frumos exponat Aurora, Australis, un superb spărgător de gheață de culoarea portocalei. Era evident că nu am avut vreme pentru o croazieră pe mare sau în estuarul fluviului Derwent, dar am admirat multe vase turistice, între care cel mai frumos mi s-a părut Lady Nelson, care face croaziere pe fluviu. Nici pentru Cascade Brevery nu prea aveam timp, cât numai turul de vizitare durează o oră și jumătate." Asta nu mă împiedică să amintesc unele lucruri interesante despre cea mai veche fabrică de bere din Australia, în funcțiune și astăzi. Unoare care, de Graves, se scrie D-E-G-R-A-V-E-S, fusese condamnat în Anglia pentru o datorie neplătită. A primit cinci ani de exil în Tasmania, trăiți firește tot în închisoare. După ce și-a ispășit pedeapsa, i-a surâs norocul și și-a construit o casă mare. Apoi s-a gândit să o transforme în fabrică de bere. Acest lucru i-a adus nu numai bani, ci și o bine meritată celebritate postumă, căci astăzi aproape toți turiștii știu că, intrând la Cascade Brevery, unde se bea bere gratis cât cuprinde burta, n-au cum să nu-și amintească de întreprinzătorul de Graves. El a început să producă bere în anul 1832. Așa cum a fost conceput și poziția sa în peisaj, Hobart mi-a amintit de marele oraș sudafrican, Cape Town. Spuneam în altă parte că Sydney ar fi fost în preferințele mele cel mai frumos oraș din lume dacă ar fi avut în vecinătate un munte. Nu mă refer la vecinătatea de 100 de kilometri unde se află The Blue Mountains, ci la o distanță de câțiva kilometri chiar deasupra orașului așa cum este Table Mountain la Cape Town, înalt de 1087 de metri. Ei bine, Hobart are tot ce vrei, inclusiv două masive muntoase în apropiere, ceea ce nu este totuși de ajuns, pentru a-l socotii cel mai frumos oraș. Oricum, pentru cei care se lasă fascinați de cele trei elemente, arhitectura și frumusețea orașului în sine, peisajul acvatic cel însoțește și cel montan care se armonizează perfect cu primele două, Hobart este un oraș superb. Înspre sud, muntele Nelson, cu o înălțime de sub o de metri, oferă o panoramă din apropiere asupra orașului, estuarului și golfurilor înspre vest să înalță impetuos un munte încă și mai frumos. Muntele Wellington. Se scrie W-E-L-L-I-N-G-T-O-N. Nume dat de Tazmanien după ducele care i-a venit de hack lui Napoleon. Înalt de 1270 de metri, o înălțime impunătoare raportată la altitudinile modeste ale Australiei, muntele Wellington mi-a amintit, dar nu prin formă, ci prin înălțime, de faimosul Vesuviu, întrucât are doar cu un metru mai puțin decât vulcanul, la ale cărui poale se află marele oraș italian Napoli. Pentru a-i putea cuceri pe amândoi, probabil că mi-ar fi trebuit câteva zile de ședere în Tasmania. Așa m-am mulțumit cu fascinanta lor panorama de la distanță de pe străzile Hobartului. M-am despărțit de Roberto și ne-am dat întâlnire obligatorie în camera numărul 10 din hotel, unde reveneam amândoi pe seară. La ora 13 m-am îmbarcat în autocarul plin cu alți turiști pentru programul Richmond străbăteam un peisaj colinar cu sate și ferme răzlețe cu turme de oi și cireșe de vaci, păscând o iarbă grasă și bogată. Înainte de ora 14, ghidul șofer oprește în centrul orașului Richmond, lăsându-ne program liber de trei ore. Orașul are un puternic parfum romantic și istoric și pe lângă peisajul rural în care este situat, oferă multe atracții și interesante locuri în care merită să te oprești. Fiecare turist unii de unul singur, cum eram eu, alții în familie, și a făcut programul după preferințe. Două obiective au atras însă pe toți, fiindcă au o semnificație aparte. Cel mai important loc este Richmond, Găol, se scrie G-A-O-L, închisoarea cea mai veche din Australia care s-a menținut în starea inițială până în zilele noastre, astăzi având statut de muzeu. Se intră într-o curte interioară mică, inundată de flori, din care pătrunzi în diferite camere și coridoare. Celulele erau individuale, cu un pad metalic, cu o ferestruică, cu grilaj masiv. Bucătăria era comună și utilată cu tot ce era necesar. Pe vremea aceea, la început de secol XIX. Într-o încăpere mai mare a fost amenajat muzeul propriu-zis cu documente, obiecte personale ale deținuților, și diferite instrumente folosite de gardieni. Se pot citi texte explicative privind câțiva dintre cei mai recalcitranți pușcăriași și despre încercările unor reușite de evadare. Am mai văzut închisor muzeu pe alte meridiane, iar aceasta mi-a ducea în memorie pe cea vizitată numai cu un an în urmă pe insula Robben, se scrie R-O-B-B-E-N, în Republica Africa de Sud. Deosebirile sunt totuși mari, doar celulele au dimensiuni și interioare asemănătoare. Pe Robben Island erau închiși în timpurile noastre dușmanii politici ai regimului de Upper Hyde de la Pretoria, între care și Nelson Mandela, cel care apoi, după 1995, avea să devină șeful statului, în timp ce la Richmond erau aduși cei care săvârșau cele mai simple fără de legi în Anglia. Apoi m-am reîntâlnit cu mulți membri ai grupului nostru de turiști într-o zonă foarte frumoasă și odihnitoare a orașului. Este o grădină retrasă cu întinse alei și peluze cu iarbă, iar în mijloc a fost amenajat Hobart Village, modelul în miniatură al orașului ce va deveni capitala Tasmaniei. Am făcut o plimbare în timp și spațiu admirând construcțiile, fabricuțele, grădinile, conacele, bogătașilor, mijloacele de transport care atelaje trăsuri, toate evocând perioada de început a așezării cu caracter de târg ce va deveni cu timpul frumosul Hobart de astăzi. Și aici memoria m-a trimis în Olanda, unde cu mulți ani înainte vizitasem faimosul Modurodam, se scrie M-O-D-U-R-O-D-A-M, Olanda miniatură amenajat într-un parc din capitala țării Haga. Aici, la Richmond, există și câteva locuri de popasa atregătoare prin specificul lor. Dacă vrei să deguști un pahar cu vin, poți intra într-o vinărie, dar experiența e cu totul alta decât ce poți face la noi într-un asemenea magazin, adică intri, cumperi și ai plecat. În Australia, aceste centre de vinuri sunt adevărate expoziții cu vânzare în care barmanul, de obicei patronul însuși, îți oferă explicația asupra muncii lui la fermă, se întreține cu turiștii pe teme oenologice și de producere a vinului. Te îndeamnă să faci o degustare, fără nicio aluzie la obligația de a cumpăra, E adevărat că majoritatea acestor depozite expoziții au un caracter turistic și ele sunt incluse în mod oficial în circuitele și programele turistice ale agențiilor de specialitate. Eu am preferat o scurtă vizită la o distilărie de whisky, unde mi-am permis să sărbătorez prezența în Tasmania, cumpărând la jumătate de preț o sticluță cu această licoare. Mă gândeam să o aduc acasă. Așa cum făcusem prin alte țări, dar bucuria încheierii cu succes a programului în Tasmania a fost mai puternică și am golit sticluța împreună cu Roberto, chiar în ziua de 26 ianuarie, marcând astfel într-un mod adecvat ziua națională a Australiei. Era în seara zilei dinaintea plecării din Tasmania și avea motive în plus pentru acest gest, deoarece îmi atinsesem și celelalte două obiective din programul tasmanian. A doua zi am plecat spre coasta de est. Pe traseu am avut parte de un peisaj încântător. În stânga se desfășura uscatul cu câmpii și dealuri. În dreapta aveam întinderea oceanului. Undeva la circa 5-7 km observ conturul unei insule. Ghidul îmi spune că este Maria Island, pe care în secolul trecut a funcționat încă o închisoare pentru deținuții deportați în Tasmania. Astăzi insula oferă excelente condiții pentru turism. După ce străbatem circa 200 km, ajungem la Biceno. Se scrie B-I-C-H-E-N-O, un orășel în care drumurile se bifurcă. Unul merge spre sud, altul spre nord, iar un altul pătrunde în inima parcului național Freisnett. Șoferul mă întreabă dacă prefer să merg acolo. Dacă vroiam să explorez parcul, puteam continua cu același microbuz, dacă aș și preferați să vizitez căul, se scrie C-O-L-E-B, partea de sud a parcului, trebuia să urc într-un alt microbuz schimbând și șoferul. M-a asigurat că la ora 15 el va fi din nou în acel loc pentru a mă readuce la Hobart. Indiferent ce mi-ar fi oferit o altă variantă, mărturisesc că alegerea făcută de a călători mai departe spre sud, la Căul Bay, a fost una dintre cele mai bune inspirații din întreaga călătorie. Am să explic de ce. Până la punctul în care microbuzul nu mai putea urca, peisajul străbătut a avut două componente total diferite, dar la fel de încântătoare și odihnitoare, munți încoș destul de înalți, Alternau cu apele golfurilor și cu plajele întinse ascunse o de șiruri de stânci. Cu toate acestea, n-am văzut mulți turiști în zonă. Dar ineditul avea să se producă abia de la punctul în care microbuzul nu s-a mai folosit. A fost prima dată când am făcut o mică aștensiune pe munte în Australia. Grupul nostru s-a împărțit spontan în câteva grupulețe și am urmat poteca largă ce urca printre bolovani uriași, șlefuiți de vânt, așezați unii peste alții, formând ansambluri stâncoase, ciudate, impresionante. Cred că am urcat timp de aproape o jumătate de oră, dar ritmul alert nu ne-a permis să observăm că, de fapt, câștigasem o înălțime apreciabilă. Ținta noastră trebuia să fie punctul de belvedere amenajat pe o stâncă, de pe care se deschidea o largă panoramă de partea cealaltă. Înălțimea la care ne aflam nu era mai mare de 400-500 de metri, dar din acel unghi foarte favorabil, cu largă deschidere spre alți munți și spre ocean, se putea cuprinde un peisaj din care nu-ți venea să te desprinzi ușor. Cea mai frumoasă componentă a întregii panorame o constituia wingless, se scrie w i n -E g l s s un gol sub forma unui arc de cerc perfect tras cu compasul parcă. O limbă de pământ îl despărțea de un alt golf mai în interior, de o culoare albastră mai ștarsă spre cenușiu. Timp de peste o jumătate de oră toți turiștii care ajunse să răma acolo nu ne-a mai dezlipit privirea de acea imagine tulburător, incredibil de frumoasă. Nu voi înceta niciodată să spun că a fost cel mai frumos peisaj admirat vreodată pe tera De fapt, convingerea mea se regăsește pe coperta acestei cărți. Coborâșul a fost foarte ușor, dar gândul că nu voi mai vedea niciodată acea imagine din natură îmi creia un fel de neast M-am resemnat totuși și am revenit cu picioarele pe pământ, trezindu-mă din acel superb vis trăit a Eva. Întoarcerea la Hobart parcă nu a mai avut nicio semnificație decât doar aceea că a doua zi plecam într-o altă direcție spre nord-vest. Depistesc cu ușurință microbuzul care urma să mă introducă în inima lui Wilderness, Tasmania, un perimetru natural format din lacuri, munți, râuri, cascade, în care flora și fauna se dezvoltă și trăiesc într-un mediu nemișcat, pur sălbatic. După numai o oră, intrăm în rezervația propriu-zisă. Trecem pe Derwent Bridge, un pod foarte mic, Arunca peste firul de apă Derwent, care izvorăște din lacul St. Clair, devenind după un drum de 150 de kilometri, impunătorul fluviu ce va forma un larg estuar, tocmai la Hobart. În drum facem un popaz la o centrală hidroelectrică foarte discretă și ecologic construită în munte. Momentul culminant l-am trăit pe marginea lacului St. Clair, într-o liniște desăvârșită admirând în față creasta unui munte împădurit, și pe luciul apei bărcuțe de agrement de culoare galben portocaliu. După câteva mici plimbări pe marginea lacului, mi-am ales un ponton din lemn pe care m-am așezat. Mi-am scos tricoul de pe mine și am făcut o baie de soare, căci în apă n-am avut curajul să intru lacul fiind protejat și împotriva notătorilor. z Tasmanian se scrie T-A-S-M-A-N -A -N. Wilderness este o rezervație naturală înscrisă pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO din anul 1989. Cu o suprafață de 1,38 milioane hectare, acest perimetru ocupă 19% din insulă. Valoarea universală excepțională constă în aceea că reprezintă un exemplu semnificativ în evoluția istorică a Pământului, în procesele biologice și ecologice are totodată trăsăturile unui fenomen natural excepțional și conține un habitat în care diversitatea biologică este conservată în situ, adică în cadrul proceselor naturale propriu zise. Sub aspect cultural, rezervația are trei semnificații. Conține mărturii excepționale ale civilizației și tradiției culturale, Peisajul ilustrează importante etape ale istoriei omenirii și păstrează încă tradițiile unei populații străvechi. Rezervația este una dintre singurele trei zone temperate existente în emisfera sudică. Aici există roci din toate perioadele geologice, cea mai veche având circa 110 milioane ani. S-au format cele mai spectaculoase formațiuni subterane. Exit se scrie E, X, I-T, Cave, se scrie C-A-V-E, din apropierea lui Lan, se scrie L-U-N-E, River, având 20 km galerii, fiind cea mai lungă peștere din Australia. Vegetația este deosebit de bogată și diversă printre specii aflându-se și Pinul Hon, unul dintre cei mai vechi de pe planetă. În total în Tasmania Wilderness cresc circa 240 de specii de plante. Cea mai interesantă specie de animale este Tasmanian devil, se scrie D-E-V-I-L, cel mai mare marsupial carnivor din lume. Unele specii de broaște și papagal se află numai în această rezervație. Unele specii de animale sunt dispărute în alte zone sau sunt în pericol, dar aici își găsesc un habitat prielnic. Străvechile populații de aborigeni au lăsat mărturia asupra felului lor de viață de-a lungul a 30.000 de ani de civilizație a băștinașilor. Semnificația acestora constă în mărturiile aduse asupra modului în care aborigenii s-au adaptat la condițiile naturale neprielnice în care au trăit în urmă cu 15-18 de ani, când clima era mult mai severă decât astăzi, iar peisajul natural prezenta alte caracteristici. Componenta culturală a valorii rezervației se mai regăsește și mărturiile privind așezările europene, în special cele legate de perioada în care Tasmania a fost invadată de condamnații din Anglia. The Tasmania Wilderness în traducere, natura sălbatică a Tasmaniei are și o mare valoare care ține de estetica peisajului, de frumusețea în sine a sălbăticiei naturii, în primul rând a vegetației. În afara acestei rezervații imense, Tasmania mai cuprinde și insula Macquarie, se scrie M-A-C-Q-U-A-R-I-E, situată între Tasmania și Antarctica, în mijlocul oceanului. Datorită importanței excepționale a rocilor acestei insule, sub aspect geologic, ea a fost înscrisă pe lista UNESCO în anul 1997. În dimineața zilei de 27 ianuarie am părăsit capitala Hobart cu destinația Lungeston. Am preferat varianta revenirii la Melbourne tot cu avionul, dar nu din Hobart, ci din celălalt mare oraș al Tazmaniei, situat în nord, la 200 de kilometri distanța, am parcurs-o cu autocarul, având astfel posibilitatea de a traversa o altă zona insulei, prin câmpia centrală, pe Heritage. Se scrie H-E-R-I-T-A-G-E Highway. Șoseaua se numește a patrimoniului, deoarece de-a lungul ei se pot vedea multe case, vile, sate ce datează de la mijlocul secolului trecut, amintind de Convict Era, deci perioada condamnaților și pușcăriașilor trimiși în Tasmania în prima jumătate a secolului trecut. La Lanceston nu am stat decât trei ore, suficient totuși pentru a face un tur de oraș și am plimbat pe frumoasa faleză a lui Tamar River pe care este așezat. La ora 17 m-am îmbarcat în avionul de Melbourne și numai după câteva ore seara porneam cu autocarul în Melbourne spre Canberra.